Tündérország első kapuját őrzötte férrőfös körmökkel három szilai medve. De fáradtságosan János keze által, mind a három medve, egy lett a halállal. Ez elég lesz mára. János ezt gondolta, nagy munkája után egy padon nyugodva. Ma ezen a helyen kissé megpihenek. Holnap egy kapuval ismét bejjebb megyek. És amint gondolta, a kép cselekedett, második kapuhoz másnap közeledett. De már itt keményebb munka vártám rája. Itt őrzőnek három vad oroszlán álla. Hát neki gyürkőzik. A fenevadakra vadakra ráront hatalmasan kardját villogtatva, Védelmezték azok csúnyául magokat, De csak mind a három élete megszakadt. Igen, feltüzelte ez a győzedelem, Azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen, De letörölve a sűrű verítéket, A harmadik kapu közelébe lépett. Uram, ne hagyj el! Itt volt ám szörnyű strázsa, Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása. Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban, Elnyelne hat ökröt, Akkor a szája van. Bátorság dolgában helyén állott János, Találós ész sem volt a hiányos, Látta, hogy kardjával nem boldogul itten. Más módot keresett, hát, hogy bemehessen. A sárkány kígyó nagy száját feltátotta, hogy Jánost egyszerre szerteszét harapja. S mit tesz ez a dolog ilyen állásába? Hirtelen beugrik a sárkánytorkába. Sárkány derekában kereste a szívet. Ráakadt és bele kardvasat merített. A sárkány azonnal széljel terpeszkedett, s kinyögte magából a megtört életet. Hely János vitéznek került sok bajába, még lyukat furhatott sárkány oldalába. Végtére kifurta, belőle kimászott, kaput nyit, és látja szép tündérországot.